Смерку, смерку, замкни засіки, башти, рути воріт. Шкільний автобус Ваша ексцеленція, Володико, найдорожчий батько, вся ця історія склалася між двома моїми порохами. Бо зачалася, коли я підняв сокиру абидров рубати. І скінчилося, коли сокира випала з моїх піднятих догорі рук і цюхнула мене по тімечку простіть все благо такі низьки ще гули Я тоді, власне, виходив із конкретного штопора, найдорожчий батько, з чорного непролазного ступору, і при цій нагоді дозволив відбити парохіальну єпархію, щоб відхідником марян не бентежити, бо то якраз припало напоміж. Преображенням, а успінням. А там, на лоні благодаті, у службі та пусту, я би перебув в реальній ваша ексцеленція, і решту синдромів жорсткої зав'язки. Другого дня не спромозі згадати якого місяця, прибувши в обітовані місця, я постановив первонапорту не сити дров, і з цією цілю замахнув сокерою над колодою. А далі, ваша ексцеленція, Опіка Мадінки зараз покинула мене, протекторат світлого Антона Городецького упустив і пожерла мене, де флешбеків, простіть найдорожчий батьку всує згаданих богомерзенних служителів кроулі та Лавкрафта. І прошу не мати мені за зле решту словесних вольностей, бо, щоб відтворити вірний облас мого флешбека, я буду мусив вдатися не лише до субкультурної лексики, а й до богохульної, нецензурщини батьку наш ялівцем випущений. З усіх кругів мого приватного пекла того разу кинуло мене в круг дев'ятий, над вратами якого пише «Полиш надію кожен, хто сюди входить». «Есі дісі, не влізаю бьот, коротше». Кинуло мене не зі старту, а зі скорішого зависону. Коли я ще був корейським галогенним ліхтариком, стояв собі на криденці в коретажу і світив мордою донизу ту повлаковану поверхню лядовиці. А світло відбивалося просто мені в очі, але не сліпило. Бо від дерева креденсу воно набирало теплої горіхової барви, що мала делікатність старої панни та лічничу силу лісового зілля, той полиск заколисував, зализував, загоював. А найважнішим було те, що світло з мене нікуди не дівалося, бо світив я по всім поняттям сам у себе, і там у середині було так тихо, так тьмяно, так темно. «А тут мене різко кинуло просто в електричну мережу. Ваше безподобство. Прикидуєте, який вольтаж? З 9 на 220. Повний ACDC, коротше. Там в дротах було страшно, найстрашніший батько наш. Міряди зарядів божих іскор, сполохів автодафе, досвітніх вогнів, духовних фантомів, кострів відпалених книжок і димів від розбудяженої гіри». Ваша всеамперність більшого жаху натерпітися мені не приходилося, бо змінний струм він на той змінний, що кидає тебе з одного полюсу на другий, з плюса на мінус, то Арктика, то Антарктика, то плюс 500, а тут сугубу в мінусах. Я ваша екстрадиція, на щастя сам з дому людей порядних, не гуманітарних, тому скоро допер, що кончаєш шукати в мережі прилади з напівпровідниками. Ті перешивають змінний струм на постійний, то мене принаймні би перестало так ковбасити, а далі було би видно. І я почав отже, високовольтний стриміти в бік побутових приладів, якими відомо сповнені мешкання наших вірних співмарян, благословенні будуть їхні тостери. Благополучно минувши всі розподільні щитки і коробки запобіжників, я втрапив у помешкання преподобної Ілони Ц, фарбованої блондинки що на Жерометівській, де внаслідок феміністичної плутанини в трійниках явило мене фотоном, нахрещеним у кіноскоп убитого шарпа, як шарпунуло мною, як роздробило на трикольорові потоки у форматі RGB, як довбануло розплющило мене по внутрішній стороні екрана, та як спалахнули на моєму внутрішньому моніторі гірлянди Рождественські цього разу вже в системі цмик, та як шарабахнуло мною в 72-піксельний фрагмент реклами ціли тільки Зари, і як ламаломся я з братами-фотонами встиляти рештками тіла слоган гружу розважу. Ото, скажу вам була забава, але я вигріб божою помічю, щасливо, можна сказати, на шару, зафіксувавши периферійним зором. А ви знаєте наше любе отцівство, що єдиний зір, який залишається в це зір периферійний. Так от, зловивши периферійним зором номер мобільного із заставки високоеротичної телепрограми, я змобілізував астральний потенціал, сфокусував волю в бік антени мобільного оператора і вирвався з флуоресцентних сутінок кінескопу у благословенну сферу спочатку мобільного, а після – і стаціонарного зв'язку. Жити в стаціонарному телефоні ваша семантичності – мрія отців-комбатантів. Тихе, непомітне дзюрчання мідних потоків, сухе потріскування зумара, нагріта й диханням реципієнта мікрофон. Справа, звісно, не в моїй сластолюбності, але я так надіявся, перебравшись поближче до людських струмів, якщо не повернути собі біологічну оболонку, то же згадати дорогу в світ людський, о, хоч нашу зле благий смилуйся, або молитвами вашими, батьку всезагальний. Не інакше трапився мені апарат з автовідповідачем і відповідали мені противним викодом у мережу 220-вольтну. Але тепер не корпускою яловою, а чистим, трансцендентним енергобогом усього в натурі району. Ціла жиромитівська з прилеглими дворами, жирними митниками і брудними пісюхами, всі електричні кишки були під моєю владою, вся її магнітоперистальтика залежала від мого дихання, а частота струму вторувала моєму пульсу. <кхід> Я міг в кожній хвилині змінити легким бажанням напругу, силу чи полярність, я міг виелімінувати з високовольтних дротів кульові блискавки. Я сам міг ударити блискавкою в кожне вікно, в кожен контакт заземленням. Я керував бікбордами і сітілайтами. Я був настільки могутнім, що міг згасити світло назавжди. Адже ми так мріяли з вами, ваше мироточіє, про часи, коли прийдуть вічні сутінки. Бо шо нам посвід з Божого престолу? Але ці богомерзенні кислотні спокуси я поборов, звернувшись у молитві до матінки Зари, і вона відкрила мені правду про демонів спокус. «Ні, любий, ти непоганий», – сказала вона мені. Просто тебе, як і кожного, оплутують олжою невидимі корпу орки могутні інтел-берсерки крадуть твій розум і душу, дилери духу снуються над тобою чорними зграями і жодні колеса не вивезуть тебе на сонячний бік лабіринту, якщо не відкриється тобі мирські ликції і потолочі, їх топ-директ синтетика, їхні технічні характеристики. І для цього я чудесно перетворила тебе в ангела енерджайзера Розкрий свої чакри, розжуй свої карми, зазирни в чорній зіниці електророзеток, жодне око не зморгне під твоїм поглядом. Жодне табло не здасть, жоден індикатор не відмовить у червоному, жоден мікрік не сховає сигналу. І відкрилася мені ваша югспонденція «Примерське лице ворога», «Препротивний лик його, припаскудна сутність». Оказалося от ще, ті ну, чисто по приколу, поняв я, що ворогами роду людського є ненаситні пилосмоки, ваше смолоскипіє, чи то, як їх у теперішніх часах називають, пилососи. Мені в моїй енергобожественній візії відкрилася мерзенна сутність цих тварюк, їх кровожерна ідеологія, їх езотерична неперебірливість. О, я відразу розкусив цих гурджівських виблятків, цих погорільців-потопельників із роду темних викиднів азійської зарази, силіконових чобоків з долини технологічних ноу-хау. Я сходу просік їхню ту втяну бодягу, типа що всім сасаті льготи відміняються. Пелюсоса, батьковище нас це закрили металеку, наш над дверьм світової скорботи, пелюсоса це вони під виглядом профілактичних прибирань витягують з наших домівок житній дух миру і жирний дух мита. Це вони крадуть ночами дихання наших дітей, сущі томінокери, довидла пекла, тягнуть наші сни і наші енергоресурси, присипають нафталіном зібраного пилу наші мізки, наші ніжні іонізовані мізки, о імпульсивності, як Бог витерплює таку мерзоту. І так мені зробилося гидко сумнозвісний отче, так у моїй подобі ангела енерджайзера, що підніс я благальний погляд до неба і сказав. «Євстахію, Євстахію, євстахію корінчику братчику братело, брателювали ми з тобою біди, не знали, пошість нас не чіпалася, чому ж проростаєш з того боку гори, куди мені зась, чому кидаєш мене на потраву монстрам побутової техніки, але нехай буде воля твоя!» І відказав Євстахій. Не воля моя тебе згубити, а влада моя силу волі твою тобі ж відкрити, відсліпоти зцілити. Не мусиш боятися ні пилосмоків під ліжком, ні тостерів у ванні, ні психоделіків у дупі. Твоє призначення бачити далі, думати ширше. Не душпостарювання твоя доля, а поправа власного зору і призначення твоє вийти, за межі власних технічних можливостей, а на це є прості й знамениті приписи. Беруться троє очей: ліве, праве і третє, і наперво вкидаються в чистий ефір, щоб ополокати спискуй землі. З ними треба обходитися дуже обережно, щоб не подусити. Далі очні галки треба замочити в доброму джинні або румі додати шклянку чефіру, склянку е, ні, додати шклянку чефіру, краплю ефіру, 123 наперстки коксу, щоб зробився дуже густий сироп. тоді добре затягнувся і на кип'яшому горщику то все виперувати, галки помістити в скороварку і попередньо витягши з зіниці, стушити на густо, збираючи шумовиння і часто потрясаючи, щоб рівно протушкувалося. Шумовиня збирати дуже уважно другим кінцем срібної лишки або ще краще білою бібулою, якою накривається поверхню потрави. Зіниця натомість розтерти з цукром та ваніллю і спалити на попіл, котрий потім всипати на дно великого порцелянового начення, розтерти деревляним макогоном на порох. Почому залити готовим сиропом, осторожно, щоб не розлетівся попіл, і так накрити начиння, зложеним в кількоро м'яким полотном, щоб до нього всякла пара. Начиння поставити на 24 години до ледівні або винести до зимної пивниці, і так висипати перетерті, змішані з сиропом зіниці до сервети, вміщеної над сухою вазою або камінним горшком. Субстрат повинен стікати сам до начиння, без витискання. Субстрат цей належить зараз зливати в бутельки, старанно закурковувати і переховувати в сухій пивниці 14 літ, по чому можна готовий вистонений бальзам втирати в порожні очниці до повного прозріння. Так говорив мені Євстахій, волегубний отче шахідом буду. Так казав брательник Євстахій, що проріс з того боку гори куди мені зась. І тепер я короче, що тупо він стібеться, галі, ублюдок, що в натурі грузить і розводить, грузить і розводить. І така піднялася від його гонова в мені образа, що повибивало по всій жаромитівській електричні пробки, і попалилися місцеві точки, і повилітали запобіжники, і блоки живлення, і банкомат на гастрономі зажував останній долар. І попадали в житлово-комунальне пекло ліфти, і реклами вибухнули перед смертним слоганом «І-бай-мі», «E і самопальний жучок Урганта, і довбануло током фізрука, і згоріло в трансформаторній бутці гніздо дівчаток-кровососів із школи номер 6, а ще в квартирі 13 напроти сміттєпроводу – Підірвалася нафік спиртова лампа з розтопленим парафіном і розтеклася його гаряча сперма по стінах і застигли плями у формі нових материків, на яких я збирався заселити нові племена нових п'ятипалих. А пилососів у новому світі зовсім не виявилося. Їх витіснила геть за маргінеси оновленого зору. Батько наш збитошний, битом битий, а трьом моїм зіницям відкрилася панорама нових можливостей нових електрик і енергій. Я раптом почав бачити струми у мідному перезвоні барабанних тарілок, у пульсаціях сигаретних вогників, у голосах від дзеркалень. Ви знаєте перелюбосте, яка в дзеркал тактова частота? Я бачу, як перегорає на вугіль висококалорійна ненависть педагогів, як проплавлюють бетон підліткові комплекси, як мерехтять дармовими зарядами хатні комахи як громадяться в генеалогічних та фінансових пірамідах мегатони-мегаджоулів, як терабайта безхозних імпульсів пронизують простір змарнованих можливостей, як ситі інфрачервоні спіралі точать гори льоду і підплавлюють засніжені вершини. І ніхто, ніхто не гріється до їхнього тепла. А ще відкрилися моєму зору слизькі вужі ультрафіолету – Паруючі каструльки з трубоскопів, отруйні полюстки антен, бергамотовий дух смсок. Прикол у тому, що все це було сіре, залите рівномірною, сірою барвою Greyскale, десь відсотки 85 чорного і все. Але це не заважало мені розрізняти найменші деталі. Я бачив невичерпне море життя довкола, яким ніхто не користався, бо всі сиділи по порожніх ваннах, вдивляючись у зливні отвори, так ніби колись комусь траплялося сонце в зливному отворі. Я бачив, що звичайна калюжа мастила, розлитого на асфальті, здатна прогодувати всіх творінь небесних видимих і невидимих, включно з пилососами. Та це я грішним ділом ваша секвенція відволікся, втратив нитку розмови. Я вас. Ваше що шуб'єшаний по повній програмі, просто це був світ, збудований з одних потенціалів, із сутих можливостей, а я був його єдиною енергосистемою. Та я не мусів опікуватися розподілом енергії, бо, по-перше, всього було в надмір, по-друге, все було збалансоване по замовчуванню. По-третє, такими всесильними ангелами-енерджайзерами, як я, були заповнені всі підставові комірки простору. Всі були всевладні і вільні один від одного. Кожна тренезресія вела у відзеркалення. Кожна смерть у безліч інших смертей, життів, народжень. А прошу пам'ятати, Ваше ситості, що все це відбувалося поміж двох моїх порухів, меж двома зблисками Леза Сокири, що я її підніс у молотонному екстазі. Екстаз – це ж залізниць і залів. Молотонний екстаз – ось що змушує нас піднімати зброю а зовсім не потреба дров чи крові. Ми недооцінюємо психосоматику, ваша просоматичності, легковажимо перфузіями та відрухами, ігноруємо пронос і гековку, але це так, між іншим. А мій флешбек несподівано продовжився тим, що я вирвався на сусідній із Жеромитівською простір окружної дороги і легким езотеричним серпанком Покрив усю ділянку шосе між старим мостом і цитаделю, де ми з вами пам'ятаєте, діду, зустріли того підарка, що сцяв сидяче. Ну так от, короче, замостирив я собі точку надут кружною, вишу, відвисаю, кругом тиха така шняга, тяг, сонце заходить, тіри туди-сюди ганяють, красота. Я ж не зразу допер, що можу, типо, в любу коробку розпреділітельну, легко втулитися, в будь-яку черепну коробку теж. Ну, але потиху допер. І тут дядя. Зав'язався в мене з дизелями, коротше, такий взаємний тріп. Унизу в них асфальт і запогарі топливо розлити. Поршня фуячить, воділи жмуться. А вверху у мене такий, типу, чисто пунктир із білих ізоляторів. Я з дітства торчу від фарфорих ізоляторів. Ну і, коротше, прикинь. Внизу конкретний індастріал, коротше, а зверху чисто синтетика кристалічної білизни. Бля, буду, дядя, такі діла. Але ваша єпархосте, підходячи до розв'язки цієї драматичної історії, маю ще ласкаво просити мене вислухати. По спромозі уважно, бо в тій хвилі, як ніколи потребую помочі вашої трансценденції, і ніхто крім вас мені не допоможе. Це квестія життя і смерті. Остаю з найвищим поважанням вашої ванцеремності і низько припадаючи продовжую. Я, певно, втратив контролю, задрімав, коротше, попустився. Ну, бо і фарфор, і тріп, і соляра. І тут навіть не знаю, звідки. Обсіли мислимий світ з липких пилосмоків. Вони заповнили небо, потім засмоктали його в себе і поховали обрубки неба по своїх ватяних мішках. Їхні труби зміїлися, їхні кабелі злягалися, обмотки їхніх двигунів пащіли мідним жаром, Графіт їхніх роторів димів і пускав іскри. Світ осипався, нічим старий тиньк. І його засмоктувало в огромого фрованого тунелю без жодного світла в кінці. Куди поділася моя потуга? Я знову розлетівся на корпускули, тепер уже навіть без заряду, мене розпорушило, засмоктало, змішало з іншим стардастом, а також із самонавідними кристалами LCD – божевільними атомами ланцюгових реакцій. No way out, this game has no name, як казав би братан Євстахій. Ой, у світлиці хтось ходив, чути було шум одежі, промоченої дощем. No way out, this game has no name, як сказав би братан Євстахій. У світлиці хтось ходив, чути було шум одежі, промоченої дощем. Опісля дзвінки під меду, що його чиясь рука лила нерівно в срібний ріг. І тихий плюскід колодязя по той бік гори, куди мені зась. Моя вічна ніч тривала вічно. Моя річна ніч, дорогой товариш, помістилася у монтажній склейці між двома кадрами занесеної у молитовному екстазі сокири. Но пилею я оставался очень довго, помню точно. Мене переганяли нутра всіх трансцендентальних пилососів, які тільки міг вигадати і створити поневолений розум. Мною кидало на всіх гуфрованих поворотах роуд-666. Мною забивало фільтри і респіратори. Мене стирали ганчірками, вмітали мітлами, згрібали лопатами. Я був втраченим екземпляром, однозначно. Я вже навіть не був екземпляром. Моя множиність ставала на заваді будь-якій тож самості, ваша самості, будь-якій ідентифікації, навіть податкові. Але божою милістю рятівні думки іноді народжуються навіть у пилюки. Тож якось згадавши своє електромагнітне минуле і негуманітарний родовід, я зрозумів, що навіть пил може сподіватися на милість струму. Я розпорушився на якомога менші частки. Так, щоб найпростіше іонізуватися. І став виглядати першу ліпшу річ, насичену статичною природною електрикою. Першою ліпшою виявилася щітка для стріпування полюки з освітлювальних приладів. Такий, знаєте, ваше рестаферайство, борвистий віночок, райдужне віялко, що з його допомогою кожна господиня, котра піклується про здоров'я близьких, має змогу і ще одну нагоду – без труднощів і клопоту дістатися у прибиранні до невищих місць, наприклад, змітати пил із люстри чи інших споживчих артикулів щоденного вжитку. Революційна короча мітьолка. Саме її найперше я побачив, коли мене трохи попустило, і я взагалі щось зміг бачити. Вона лежала на поличці просто над моєю головою. Я ще не міг поворухнутися, тому просто спробував сфокусуватися, на її барвистих щетинках і поняв, що можу на них осісти. Магнетизму там було небагато, який у пластикові магнетизм, але достатньо, щоб утримати мене, зібрати докупи, стати для мене єдиним середовищем буття, так сказать, матеріальною основою приватної світобудови. Ну і от, децел за децелом попускаюся, молюся на мітьолку, як на реальний шанс. Лежу, коротше, втикаю, мало помалу вертається, можна з чим-нібудь двигать, коротше, роздупляюся потиху. І тут в кімнату стара моя завалює, ну, мама, то єсть, і питає, типа, а що я тут живий, не живий, як діла, коротше. Ну, я їй, тіпа, втуляю, що віддихаю, на роботі запарився, типа. хоча ми обоє знаємо, що з роботи мене ваша Євхаристості вже два місяці як попарла, Ну, але так все тихо, тихо, ніштяк. І тут мене підриває стару з хати нафік вислати, бо я ж, типу, вдупляю, що їй, бачите, де чмо на кровати радості мало. І я кажу, типа, мама, тут така тема. Може, ти з'їздиш на дачу в єбархію пароходів, типа, і заготовиш там трохи дров. А я би, може, теж поїхав, як тільки розкумаюся туди, щоб там на лоні благодаті, в службі та постій перебути реальне ковбасово. Ну це я так ваша юриспруденція матері втуляв. Ну що краще, на природі переждати кумари і зміни і прочі синдроми зав'язки Ну, Мамашка, звісно, купилася, клюнула на це діло і погнала рубати. Так от, доходжу до суті своєї просьби. Ваша ексцентричність. Чи могли б ви туди з'їздити і витягти маму з мого флежа, поки сокира нацюкнула її по тімечку тому що, як у неї флешбек кончиться, вона сразу додому погребе. І я сильно підозріваю, може замостити генеральну уборку. Тоді вона мене точно митьовкою по всій хаті розмаже. І фіг, я вже потім окомплектуюсь обратно. Ваша екстеленція, допоможіть заради Бога. Коротше, батьку спасай. Така запара, сам бачиш, більше нікому. Знаєш, у чому твоя проблема, сину мій? Ти ніжний і вразливий довбойоб а серед довбоєбів – ніжні і вразливі найгірші. Звісно, я можу це зробити, сину. Але якщо я це зроблю, ти так ніколи і не розрубиш пуповину, розумієш? Подумаєш ексклюзив. Та в кожного з нас життя поміщається між двома зблизками леза, між ВКУ і ВКУ, між AC і DC. Іншого часу на життя просто немає. І жодного іншого світла, лише ці зблиски, чи там іскри в контакті, чи коротке автодафежарівки. Ні в кого тут немає більше часу, ні в кого тут немає більше світла, але й цього більше, ніж достатньо. А не менше я просто не погоджуся. Де тут у вас, до речі, пилосос чи бодай віник?